1636. Fraknó. Eszterházi vár. Fraknóba mentem. Tudtam, ott találom őket. Krisztinkács a gyermekeket. Miklós, még kismartomban értem, ő küldött oda, hogy Krisztinkához menjek, s tőle kérjek ott menedéket. Hogy megtagadni nem fogja, tudta jól, s tudtam én is. Hová futnom már tovább nem volt. Tudtam, Krisztinka kérdezett felőlem, hogy nyomomra akadjon, Kérlelte is Miklóst néhány év előtt, hogy titkunkat nem ismerte, jobb volt így. Hogy akkor, évek előtt miért akart olyan nagyon megtalálni, miért akarta kitudni, hogyan fordul életem, azt is tudtam. S elmúlt az is. Most hozzámegyek Fraknóba, az én békácskámhoz, egyedül nyomorúságomban. S valamiképpen ő maga is egyedül lenne, úgy hittem. Magát zárja szomorúsága börtönébe, ott senyved egy maga. Miklós úgy mondta, kedélye változó lett, hogy álmok kínozzák, hogy sem fraknóban, sem lakompakon a lakást nem szereti, még legjobban kismartomban van, s nagyszombaton az ottani házban. Hogy árnyak gyötrik, hiába imádság, hiába a páterek s a testvérek imái, bölcs szavai. Miklós most kismartomból pozsonyba megy fel a diétára, aztán heflányba, Onnét Cindorvba haláztatni, és onnét ki tudja, meddig késik, mikorra megy megint Kismartomba vagy máshová az övéit meglátni. Úgy kérte, hogy Krisztinkát Kismartomba menni rábeszéljem, a Nádori udvarhoz, mert kancelláriáját, si jó embereit leginkább ott marasztalta. Miklós nagy udvart tartott, ha fejedelem lenne, se akarhatna mást. Vagy két hete, hogy a lakompaki testőrzők, mikor Krisztina napra lőttek, a bámizkodókkal áldogáló leányka a kis Eszterházi Julianna karját meglőtték. Nagyon meg nem sebesítették, de Miklós igen kétségbe esett. Mikor mindennek hírét vette, úgy írt Krisztinának, hogy szomorúan értesült a szerencsétlenségről, s hogy ritkán jön ki úgy a házából, hogy otthon valami kaliban ne lenne, s hogy számos törődés és fáradtsága között legalább az otthoniak felől lenne nyugalma, azt kívánná. Erre fel Krisztina, kiben mindenre erő nincs, a jószágokat mind be akarta járni, s mint jó gazdasszonynak kell gondoskodni, hogy érdemeit szaporítsa. De Miklós úgy gondolta Krisztinát haza kell vinni. Mikor a felesége legutóbb is pozsonyba bement, s a Varga házánál vett lakást, mindjárt beteg is lett. Nehezen viselte az ott létet, hogy a gyermekeknek rendes szállása nem volt, s kívánkozott onnan is máshová. Hogy mindenben gyámolítója lennék asszonyának, Miklós azt remélte, tudom. Valamiről rendelkezett is a nevemre a Helmeci Jószágból. Abba, mit Krisztina asszonyanyámtól, Várdai Katalintól vett örökül, s ami egykor mind az enyém volt, még attól is meg nem fosztottak. Csuda e világ sora. Hogy Kristínkának ha jó szívvel és jó akarattal fogad, kívánná, hogy testvérnényeként támasza legyek, azt kérte a nagyságos Nádor Ispán, amikor udvarába fogadott. A gyermekek egészségét is vigyázni kell, Krisztinkát magát is sokat kínozza a nyavaja, sokat bósul, s a hideglelés is megtalálja. Még Somjóban mentem maga egészségem felől, nekem panaszom nem lehetett. Még a Varsói ház hidegében is semmiféle betegség nálam soká meg nem maradt, de Somjóban mégis ott az én testem is megfáradt. Elkopott. Kismartomból a patikussal és a kirurgussal jöttem. Azokat is ide Miklós, hogy az itteniek után nézzenek, hogy én ők egyelméjéket az úton láttam, nem messze innen, És akkor hozzájuk szegődtem utamban, Krisztinának úgy mondtam. Estére értem be Fraknóba. A nádor ispánné, mikor hírét vette, hogy udvarába érkeztem, elém szaladt. Hogy pihennéke, nyomorult állapotomat látván előbb azt kérdezte – s utána, hogy a gyermekekhez menni kívánnék-e inkább, s én vele tartottam a gyermekek házába. A kis palkónak ki akkor egyesztendős múlt, s éppen járni próbálgatott szoptatós dajkája vánkoskát kötözött a homlokára, és a gyermekek mellé rendelt három másik száraz dajka a többiekkel nézte, hogyan esik, s felkelve csak kacagja magát. Egy nagyobb bacska fiú is volt még ott, Eszterházi László. Már vagy tízesztendős lehetett. Szép gyermek volt. Egy másik magaforma fiúcskával, gyurkóval. Azt a gyurkót annak apja küldte László kisúr udvarába. Örökül hagyta neki szolgául. És ott volt még Julianka, sötét hajú patyolatbőrű lányka, csupa aranyos szoknyában, mint egy játékbuba úgy ült ott. Mozdulatlanul nézte a fiúkat. Mikor bejöttem, mind üdvözlésemre felsorakoztak. Azután palkó társát folytatták. Csak a nagyobb fiúkat vitte magával a jezsuita testvér, aki tanította őket. Olyan nagy vidámságot, mint mikor oda beléptem, régen nem találtam. S akkor úgy gondoltam, ha valahogyan a kis palkó mellé az én Gábor fiam fattyát, a kis Zsigmondot játszótársul beszerezhetném, milyen nagy boldogságon volna. Csákiné veselényi Anna néném asszonyt is fraknóban értem kinek látásán igen őrventem. Néhány napra azután mindannyian felkerekedtünk, s Kismartomba a nádori székhelyre bementünk. Krisztina igen megfáradt az utazásban. Ott Kismartomban Batyányi Ádám kamarás uramnak özvegy anyját, Poppeléva asszonyomat találtuk, ki a nádori spánnét várta. Az udvar épp, hogy kissé elcsendesedni készült. A nádor pozsonyba ment, s az urak közül egy néhányan vele, Mások a legidősebb fiatalúrral, Eszterházi Istvánnal követségbe mentek. Derfi orsója fia, kit utoljára magam még munkácsvárában láttam csecsszopó korában, már apja képében járt, akkor épp Régensburgba. Új császárt készültek koronázni a birodalomnak. A főhercegből, aki addig csak magyarok királya volt, császár lett. Vele ment Battyányi Ádám Gróf is, veselényi néném asszony, kisebbik fia László és még sokan. Kismartonék Krisztina hintajában utaztam, a sok nagy prémes köpenytől alig fértünk. Legnagyobb leány, aki Turzó Imrétől született, Erzsébet jött még velünk, aki Gábor fiamról kérdezett váltig. Hogy Varsóban az udvarnál mint élt, hogy mikor hadban járt, kapott a -e sebet? Veselényi Anna néném asszony, ki maga is velünk jött, rendre is utasította, hogy hajadon leánynak férfi ember felől kérdezősködnie ilyen sokat nem való, de azzal a leányjal bírni nem lehetett. Csak mikor néném asszony kérdezgette, Bécsből ide mind kerültem, akkor hallgatott el. Figyelmezett is nagyon, hogy hát ha a Gáborról is szó fordul. Kristina is odafigyelt akkor, bár addig, mintha ott sem lett volna, gondolataiba merülve hallgatott. Bécs? Bécsben járt kegyelmed, s hírét én annak miért nem vettem? A nagyságos Nádort, Eszterházi uramat ott nem találta sohasem? kérdezte Krisztina. Nádor uram ő kegyelme sok dologgal törődött ott fent a Bécsi palotában, s nem a főherceg kisasszony Fraucin mereivel. Tudja azt kegyelmed is, másban fáradt eleget. Hogy engem ott meglátott, talán meg is feledkezett róla. Magam is csak szolgáltam, s menedéket kerestem a felséges császárné oltalmában. Sokáig nem is volt maradásom. Lengyelországba kellett mennem az ottani jószág után nézni. Onnan somjóba indultam testvéröcsémhez, ő kegyelméhez. Nagy csendességben éltem ott, még lehetett. Csak amikor onnét sógorasszonyom ő véget végett, ki kellett jönnöm, akkor írtam a nagyságos nádor uramnak, s Eszterházi uram úgy üzente, az ő szerelmetes atya fiának nénye földön ne legyen. Miattad, Krisztina? Miattad adott menedéket? mikor ezeket mondtam, mintha a hasam közepét égették volna, mint mikor a váradi tömlőcben a husomat perzselték, úgy mart legbelül a lelkiismeret. De mást nem mondhattam. Igen, Miklós jó ember, sok gondja között is mennyit törődik velünk. A gyermekekkel is. Mikor Juliankát azok a vörös kelések mind beborították, tovább pozsonyban nem késlekedett, hazajött. Tegnap előtt is küldetett két öreg citromot és egy szarvasgombát, hogy az íróasztalát szőnyeggel letakarjuk, és hogy mikor misén vagyunk, a házban mindig maradjon valaki őrzésre, meghagyta. Mennyi mindennel gondol. Sokszor félem, hogy a dolgának felével elboldogulni is sok lenne, és megint ez a evület. Ilyenkor, mintha aludnék. Kegyelmed nem kíméli magát, vigasztalta Vese lényiné. Szerelmetes jó anyámat többnyire valami kínozza. Az álmai a hevület, vagy csak a nagyságos vitézlő szerelmetes férje utáni sóvárgás. Talán Eszterházi uram is kevesebbet kúráltatná sajgó sántalábát a fürdőn, ha itthon atyafia savanyúbb, mint a gyógyító víz nem volna. Turzó Erzsébet így szólt, száját gúnyolódva elhúzva. Mint anya gyermeklány korában, szakasztott olyan volt, csak a szeme nem olyan ferde, s tekintetében várdai kata erejel szája szélén, ha mosolyra húzta, cobor erzsébet konoksága őt. Két öreg anyja, egyik tigrés, másik medve, mindkettő benne lakozott. Ej, te lány, illendő tisztességet tarts a szülőanyádnak! Veselényi Anna majd, hogy nem nyakon vágta turzó erzsébetet mérkében. Kristina fáradtan fordította el a fejét. Mintha meg sem hallotta volna. – Krisztinka, Eszterháziné asszonyom, én kegyelmednek jó akaró szolgája vagyok, és ha fáradtságát megrövidíthetem, teendőiben akarnám, hogy kegyelmednek segítségedre lennék, mondtam akkor, és Krisztina meglepődve nézett rám. – Anna! – csak ennyit mondott, mást nem. Aztán csend lett, mind hallgattunk, csak a kocsinyikorgása és a sárral bírkózó kerekek cuppogással kísért kattogása hallatszott ütemesen, ahogy az ember némelykor a torkában érzi dobogni a szívét. Mozdulni sem mozdultunk. Krisztina fázósan összehúzta a köpenyt a nyakán, egyik szeme a gyengéb lecsukódott aztán, kisvártatva a másik is, és homlokát ráncolva elaludt. Csákiné asszonyom kesztyűs kezével az enyémért nyúlt, és megszorította Maradjon egyelmed. Maradjon, amíg tud. Hát, hogy ne maradjon egyelmed. Csak hozza magával jó úr műkegyelmét is. Legalább valami örömöm legyen nekem is. Sziszegte turzó Erzsébet duzzogva, Páson süvegét a fején megigazította, és meretten nézte szülőanyját, aki szemközt vele aludt. Krisztina arcán fájdalmas grimaszok sorolták konokul búsulását. Aztán a kocsi Turzó Erzsébetet is elringatta, ahogy aludtak, néhány esztendő, és megannyi fájdalom hiánya az arcuk szinte egy volt. De a lányok, az anyákat e félében mind hamar utolérik.